A lenguazen beste animalia batzuk ikusteraz, eh bai. modan jartzen ari dira guk asteak daramatzago katuei buruz, akurrei buruz baina etxean, egia esan ja denetarik ikusten da. Bai. Zakurraz bakatu za parte? Eh, men berba ez hain beste, eh, baino hemene hasi die ba, adibidez, iguanak edo xugea, dagoko laguna bat iguana bat etxean daugena. Ah, bai. Bai, labinia. Zena <laughs> <izan> do, iguanak. <laughs> Hau ekin, gertatzen da, behar beharraine ez dakigula batzutan, o beharraine zaintzeko medioik ez da, dibidezak urrentzako takatuntzako, ja daude, kidofanok, denak denakortako prepatuta. Baina iguanak ina dibidez, gaixotzen balinbada, ba daude, espezialista batzuk, baina ez da, ain general Baina daizun norbait iguan abatartuta. Bai. Bai. Eta zerre ditan diaz gu. <laughs> Haldeuna. <laughs> <laughs> ez ba, hainbeste medio ez daude. Eh, ba, dibidez, zakorbatan estriziatzeko, dauzkegu gure esko askoz gauz gehio. Eta iguanakin, ba, e, jakin dezakezu gehio gutxigo, baina ez gaude hain ondo prestatuta. Eta eko beste gazba gertatzen dena da, etxeen dauzkezu, iguana bat sartzen dezu, terrario baten, eta gure jaten jutea, azitzen jutea, jaten jutea, azitzen jutea eta momentu bat iristen da, ba terrarion sartze Eta gero terrarioa hunditzen duzu eta eh berdin, ba itzen die hasi. Eta momentu bat iristen da ondo kaitze eztienak. Eta batzutan erasore indezakete, ba igual janari ematekon edo, ba ba indezakete. Ordun, manejoa Ez du, arazoek maten, ez du elako buliik ikien, handiken ez diateatzen da. Baina, e, dienen da, haizu, ba, oso ondi intzet, terrarion etzitkaitzen da. Baina, ba, ez dakitzein honekin. Eta, hoi oh, izaten da, batez ere, ba... Arazo nagusienetan goba. Arazoa, bai. Agar eo oso animalia hotzak dira, eh? M, iguanak e, ikuitzeko onda... E, Oso gustautzie, eh? Bai. Bai, bai, bai. Eh, geldi geldiak sakurrak edo katuak bai, azkenen, bueno, bueno, cariño bat berak ere erakusten dizu, ez? Eh? baina bai, bai, e, adibidez, janari ematea bai, zenen, hurbil du iten die, ezautu itzaitue, zure eskuedan no beste baten eskuedan ezautu jendue, eh, eta zugek ere bai. <laughs> Eso inbeste baño. Igual más cariñoso gadir. Ya. Yeah. Bai. <laughs> eta dortokak? Dortokak ere bai. Dortokak ere, bai. bueno, klase asko izaten di, baina Aite eh ezautu jendue zenek janari ematen dion zenek eh zenek zaintzen duen hurbildu itxie eta hirire igurtzi gustatu hite zaizkie. Bai bai geldi geldiotei igurzi mm -hmm. igostetzena izeala. Eta e, dortokakin behar bada ba igual ohituko gaude edo e, e, erresagoa izan daiteke zaintzia. eh ez du, e, hainbesteko... Ba, ez dira hainbeste azten gainera, eh? edo ez, batzuk bai. Bai, azitzen dira, baina hainbeste ez, baina iguana bat oso hondi egin daiteke. E, Geo beste e, animali batzun tarten, dozke, e, beti baserrin ikusi izan doa oidik egun animalik, ba, adibidez, un txik, ba, etxen, e, geotagio ikusten die baita ere. E... Eztue... Bat... katu batek bai, bezala edo... Bai, pelitxezkoetara oituta geundan lehen, beraz, hoain bai, benetakoak. Hoain benetakoak, bai. Ba... <coughs> Zagur batek bezala edo... katu batek bezala ez du baino ben erantzunek bai, jue, zautu iti zaitue, txaiat ezenen etortzeie, urbiltzeie, jaranari hartu, <laughs> eaman, da... Baina, un txik etxen dauken, dauzke bi... bi pegatxiki. Bat, uzten jesu etxen sulto, ba, kablek, television kablek eta... E, Hortzakatu ite izkizue. Kablea gustatzen zaizkia. Kablea gustatzen zaizkia eta azken ba, e, txikitu it izkue. Eta bestea, ben bandejan, ba, be, e, inbiareko zegitze izkue, baino batzutan aztu ite izkizue. Eta hor dut besteo zinlekutan ite Baina bi gauzo itaz aparte, ba, ez du horztak egiten, ez du gauetan zaunke egiten... Bueno, badiu utz berain alde honak ere. Aldere nik honetara ibitsi nuenan abelen. Zerriak etxean. Ameriketan hasi mira. Ameriketan bai. Hemen oraindik enez, baino bueno, etxeri berezik izaten die, eh, Txik txiki batzuk vietnamitak izaten die eta ba Ameriketatik eturte zaigu duena, así que hemendiken urte batzuta pentsatzen dut unera etorriko jaiz. Hasitarko dugula gela bat jartzen, eh, gure zerriarentzat. Ta gure paseatzeatea, gure zaindu. Paseatzer ateratzen dituzte. Baritare. Soka jarrita. Sukan jarri eta jardinen da antze. <risa> <risa> eh, bai simpatikoak dira. Ben ben gauzek baitue, aiki ezautu zaizue. Jozo kanin josoki izan daitezke, eh? bai bai. Baina ai. zuri orain diketa izu inorretorre Nei, zarria besoetan hartuta. Txerrik ikusi izan dudituz, baina oain diken klinikan ez. Ja, ikulluetan, eta ez orain arte ezagutu izan dituguntokietan. E, bueno, gero beste zarri batzuk ikusiko ditugu orain txek, kalean daude hauek, baina ez presixo inor paseatzeko gajoak.